Hola, som la classe de 5 Cinquea i us anem a contar un conte que es titula El llit màgic. Hi havia una vegada un nen molt trist i molt enfadat. I per què estava trist i enfadat us preguntareu. Doncs ara mateix us, us anem a explicar la història d'aquest nen que es deia Iker. I va descobrir un nou món ple de màgia, somnis i d'il·lusió. Un dia, quan Líquer va tornar de l'escola, els seus pares li havien dit que havien vist una casa més gran i més bonica i que aviat marxarien de la casa on eren per anar a viure a la nova casa. Li van explicar que la seva habitació seria més gran, que podria jugar amb la pilota al jardí i escollir un gos perquè visqués amb ells. Però aquesta idea no li va fer gens de gràcia a Líquer i es va enfadar molt amb els seus pares. L'Iker no volia marxar perquè tenia un amic secret amb el que es veia ja totes les tardes i pensava que si marxava de casa seva per anar a viure a un altre lloc no el veuria mai més. Quan va arribar el, fer, el dia de fer el tasllat, l'Iker estava molt enfadat. Mentre els superavis que regaven el camió i els seus pares acabaven d'endronar l'última ullada a la casa per no deixar-hi res, l'Iker marxava a buscar el seu Amic, Però per més voltes que va donar no el va trobar. Quan ja tornava va girar el cap cap a la direcció al seu carrer i es va trobar el seu llit a terra. Estava fet malbé, s'havia trencat i es va enfadar encara més. Els seus pares li van dir que no es preocupés i que li, ja li comprarien un llit nou per a la seva habitació. Quan marxava cap a casa nova l'Iker estava enfadat i a més a més trist perquè no hi havia pogut dir-li adeu al seu amic i a sobre s'havia quedat sense llit. Quan van arribar a la nova casa els seus pares li van ensenyar la seva nova habitació i es van trobar amb una gran sorpresa. La seva habitació era buida excepte per un detall. Hi havia un llit gran. Els pares els pares es van quedar sorpresos perquè quan van comprar la casa no hi havia cap moble a l'interior i no sabien d'on havia sortit. Però com que l'Iker s'havia quedat sense llit i aquest era molt gran i bonic, van decidir que podria dormir-hi. A l'hora d'anar a dormir, l'Iker est encara estava molt enfadat i va a i va marxar a dormir. Es va estirar sobre el llit i es va quedar dormit a seguida. Es va despertar embotat de caramels, xocolata i de joguines i de sobte, a, po a poc un part més de la seva cara, hi havia el seu amic, el Nil, que li va dir Som-hi, que t'haig d'ensenyar moltes coses Vam viatjar sobre una moto amb rodes gegants Vam volar amb uns globus sobre el riu Vam pujar a un tren fet de xocolata i fruita Vam descobrir que els animals se'ls pernaven van jugar amb vehicles teledirigits, van fer construccions amb fitxes de caramel, van riure, van fer una escala que arribava fins al cel i van estar saltats sobre el núvol, els núvols. I sabeu què més van fer? Van visitar ciutats màgiques on tot es feia realitat, el que volien, on de l'esforç sentien begudes de taronja, de guimona o de pinya on els camins estaven plens de regals, on a cada pas hi havia una sorpresa per descobrir. I en un dels seus viatges van visitar un poble on tot, absolutament tot, era de color verd. En un par van veure alguna cosa que es movia i que no era de color verd. La van seguir fins que es van adonar de que era un gos, un gos de color canela, enmig d'una ciutat on tot era, tot era verd. M'he partut, els va dir, i es van convertir en amics inseparables dels dos nois. I just en aquell moment va notar una sensació húmida a les seves galtes i va sentir com la seva mare li deia T'agrada? es diu el pelot i el seu nostre gos. Li estava llapant la cara i de sobte es va adonar que havia estat somiant, però que feia el pelot allà si era el seu gos en el seu somni. Així va ser, com a l'Iker va recuperar la il·lusió i també l'alegria. I va ser molt feliç perquè quan anava a dormir podia fer tot allò que sempre havia somiat. I, de, i de sempre l'acompanyava el pelut, els seus gos inseparables, que només parlava dins els seus somni i vet aquí un gos, pet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. I us hem parlat l'Adrià, la Clàudia, el Kenan, i jo, la Sinaí. Esperem que us hagi agradat la classe 7 de xinquea. Fins demà!